موسيقى الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين Nabiina Muhammedin وعala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yomiddin amma ba'd Tudashu vlezr musliman prindrit kan te drejt te drejt madhe ndaj nesh Allahu i lartuar i bëri shkak per ardhjen ton ne këtë botë prandaj është një rëndësi et madhe që ne të flasim për drejtën e prindërve në Islam. Allahu i Lartësuar në Kur'an ka porositur që të respektojmë prindrit, t'u bëjmë mirë prindërve. Këtë porosi Allahu i Lartësuar e ka dhënë në shumë ajete të Kur'anit, kështu që mirësia me prindrit, mirëbëria ndaj prindërve Respektimi i prindërve është një porosi e Kur'anit fisnik. Allahu i Lartësuar thot në Kur'an: "Wa qaddara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibra ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahum uff wala tanharhuma wa qul lahum qawlan karima." Zoti juaj ka porositur Të mos a dhuroni asë kënd dhe asë gjë tjetër veçti, dhe që të sileni mirë me prindrit. O biluali deni e hsana, dhe më thënë, të bëni mirë prindrëve, të sileni mirë me prindrit. Sidomos kër prindrit janë në moshtë të thyër. Kër prindrit janë të moshuar, duhet që të gjindemi pranë më shumë, duhet të bëj mirë më shumë do të kujdesemi më shumë për ta, duhet i respektojmë edhe më shumë dhe të bëjmë kujdes të madh se mos i prekim, se mos i rëndojmë me fjalë, se mos marrim zemrimin e tyre. Prandaj ka thënë ima yeblu ganna indaka al kibra ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff. Mos u thuaj prindërve uff do më thënë nuk duhet që njëriu të shprej asë një lojfjale që të regon bezdisje me përindrit, që të regon mërzitje me ta. Dhe kjo është, do më thënë, minimum i fjarëve të këshia që njëriu mundet të të shprej ndaj përindrëve. Me thënë, nëse të japim përindrit një urdhë, of, me shprej pakënajsi për një urdhë të tyre, me të regu bezdisje, ose me të regu që je mërzitër me më një urdhër, me një fjalë, me një kërkes të tyre, edhe kjo nuk duhet, edhe kjo që gjithë fjale e keqe, në dërsa sharja, ofendimi, talja, përçmimi me fjalë, përmendjet metave të tyre, demaskimi, tërprimi, prinderve me fjalë, këto e në dhe matë randa, Malkimi prindrëve, është aqohëm akejë shë Allahu nëruëtë. Këtojën dhjënë haë të mëzha. Wa qurë Rabbë i rhamë huma, wa qullë lëhuma qawlen kerima, dhe thua ju prindrëve fjallë të amla, fjallë të buta, fjallë të mira. Duhët ju të flasim prindrëve me amërsi, me butsi, me mëshirë. Wa qurë Rabbë i rhamë huma kema rabbejani sagira. Thuaj, Zotim, më shiroj përindrit ashtu sikur se ata u kujdesin për mua, më rritën dhe më edukuan kur un isha i vogël. Në fillimin e këtja jeti, Allahu i lërcuarë thot, Wa khfidhlehu ma gjenaha dhulli minar rahme. Tregohi butësi, tregohi thjesht me përindrit, mos të rego me një malsi para prindrëve, mos usil me krej lartësi para prindrëve, por silu me butësi, silu me të mirë, silu me thjërsi, me prindrit. Këtojnë porosi që Allah u lartësuar na jep në jepë në Kur'an për mirësjeljen, komunikimin, e, me prindrit. Po ashtu Allahu e lartësuar thot në Kur'an: Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wehnan ala wehnin wfisaluhi wa fi amain an shkur wa li waliwalidayka ilayya al-masir. Ne e porositim njeriu që të sillet mirë me prindrit e tij, që të bëjë mirë prindërve, që e, të respektoj ata Sepse nëna e ka bartur e, dopsi pas dopsia Do më thënë, gjatë periudës e shtatë zanis Nëna ka vuajtu shumë Ka vuajtu dopsin, lodhjen, smundjet, dhimbjet Deri sa e ka lindur Pastaj e, dhimbjet e lindjes, mundimi, dopsia e lindjes Ka qenë shumë me madhe pastaj dopsia, vujtje dhe munimet për t'jë dhenë gjimë fëmijës, për t'arritur fëmijën, për t'u kujdesur për fëmijën, për t'isiguruar fëmijës, një ambjent të shëndechëm. Për gjitha këto pra, nëna është lodhur, është munduar, ka kaluar dopsi pas dopsi e mundim pas mundimi, vëhën e në ala vëhën, O fisaluhu fi amaini periudha e gjidhënies ka zgjatur 2 vite, edhe kjo është periudha më ndimshme për nanën, por ajo sakrifikon, lodhet vetëm e vetëm që të ruaj shëndetin e fëmijës dhe të arrit të arrisë atë ashtu siç duhet, e ushqen jo vetëm me qungësh, por me me mshir, me dëmshuri O fisaluhu fi amaini anishkuri wali wali walideyk I le njëllë, masirë. Ne, thotë Allahu, e kemë porositur njëriun që më, në falenderojë nejve, por të falenderojë dhe prindrit e ti. Atere, përveç falendërimit a Allahut, ne duhet të falenderojëm edhe prindrit. Të falenderojë shprindin, do të thotë që të cilësh mirë me të, të i bësh mirë, të respektojsh, të shpenzosh për të kur ka nevoj për shpenzim. Falenderoj prindër, nuk do të thotë thjesht më fjalë ti bosh një vizitë në vizit një herë rallë, por të falenderoj prindrin do të thotë që ta vlerësosh kontributin, punën, kujdesin, lodhjen e tyre me fjalë. Ne fjalë të mira, të ëmbëlla. Ti lavdërosh, ti vlerësoni për punën e madhe që kanë bërë, për angazhimin e tyre të pa shembullt, për sa i përket jetës tande. Se nuk ka njerëz që të kanë bon bënë mirë më shumë se sa prindërit. Tjetër të, përpi, të vlerësosh angazhimin e tyre, punën e tyre me e, veprat mire që mund të bësh për prindrit. Të ndjesht të thëllësish në shpirë që prindrit kanë bënë mirë. Prindrit kanë të drejt ma dhe ka shiteje. E në shkur li volivali dhejke i lejë el mosirë, për fundimi njëriut është të kallahu i lartuar, o inxahe dake. Ala an tushrik bi ma laysa laka bihi ilm fala tuta huma por nëse prindrit kërkojnë prej teje që ti bësh oh Allahu diçka për cilën nuk ke detyrin, për cilën nuk ke argument, këtu nuk do të bindesh prindërve. Dhe këtu përfshihen të gjitha e, kërkesat të cilat bien në dish me mësimet dhe ligjet e fesë. Nëse prindrit kërkojnë prej fëmijës diçka që është gjuna prindyt fëmia këtu nuk u nuk i bindet prindit por e respekton në gjërat e tjera të cilat nuk janë gjuna Prandaj thot Allahu wa sahibuhu ba fi dunya ma'rufa por thot bëju shoqëri të mirë prindërve respektoi prindit në gjërat në të cilat nuk janë gjuna Atëre duhet që të respektojmë prindrit të dëgjojmë urdhët e tyre dhe porositë e tyre në gjithçka që nuk bie ndesh me feun islamik Ndërsa në qofë se japin ndoj një urdre që bjen dësh me fejnë islame, këtu nuk do të u bindemi. Por në fakt, prindrit, në përgjithësi, nuk japin urdre që bjen dësh me fejnë. Rallë ndodhë që një prind ta urdhëroj fëmijen që të bëjt dhe që bjen dësh me fejnë. Gjithësësi, nëse prindi e urdhërojnë fëmijen që të kundushtoj Allahun e urdronë fëmijën që të bëjt i shkaj që është gjëna, këtu fëmija nuk do t'i bindet. Por ama ajo që vërem në përgjësia, është fakti se për indrit, e urdronë fëmijët për gjëna që janë do bitë për indrëve dhe të fëmijëve. Për gjëna që janë do bitë të fëmijëve dhe për indrit fëmijët nuk i gjojnë. Dhe ndoshën nëherë mund t'jestifikohen se për indi bën gjënahe, për respekton si duhet muslimet dhe detyrat e fesë. Faktish ai ka gjuna shoqësi tjetër dhe fakti që fëmia duhet të respektojë prindin, aty ku nuk bie ndesh me shariatën është çështje tjetër. Kemi hapësirë dhe mundësi të mëdha që të tregojmë mirëbërjjen, mirësjelljen, respektin ndaj prindërve aty ku nuk bie ndesh me shariatën. Dhe kjo është një një mënyrë shumë e mirë për përcjelljen e fjalës së Zotit për të mësuar të tjerëve islamin. Pra ndaj muslimanët duhet të bëhen shembull, sepse jetojmë në një kohë kur njerëzit i braktisin prindërit, kur nuk respektojnë prindërit, kur flasin në ashpër, u angrein zërin prindërave, nuk shpenzojnë për prindërit, nuk i plotësojnë nevojat e prindërve. Ktu ne duhet japim tonë, të japim shembullin ton, të tregojmë se jemi më të vërtet njerëz të nshëtruar ndaj Allahut të lartësuar, se dimë ta kthejmë të mirë me të mirë, të vlerësojmë ato që duhet vlerësohat. Dhe prindrit meritojnë që ne t'u kthejmë të mirë, t'i vlerësojmë në përmbushim detyrimet ndaj tyre. Allahu i lartuar në në suran Ankabut thot: "Wa wasina al-insana biwalidayhi husna. Wa inja hadaka allatushk bi ma laysa la kabehi 'ilmun fala tuti'huma. Ila iyya marji'ukum fa unbi'ukum bima kuntum ta'malun." Ne e porositim njeriu që të sillet mirë me prindrit. Por nëse prindrit e urdhrojnë që të bëjnë, të bëjnë shok Allahut të lartësuar, atëherë nuk duhet që të bindet atyra. Njerëzit do të kthehen tek Allahu dhe Allahu i lartësuar do t'i marrë pastaj llogari për punët e tyra. Allahu i lartësuar do të njoftojë për punët që ka që kanë bërë dhe do t'i shpërblej. Kush ka bërë punë të mira, ë ka djuar Allahun, ka djuar prindrit, Ka zbatuar rregullat e fes islame, ka përmbushur detyrimet, do gjejnë mirë, do shpërblihet për punët e mira. Kush ka bën keq, rrezikon të marrë dënimin nga Allahu i Lartësuar. Nesulahqaf Allahu i Lartësuar ka thënë: "Va wasaina al-insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurhan wa wad'athu kurha wa hamluhu fi saluhu 30 shahra." Ne e porositëm njëriun që të cilët mirë me prindërit e ti, që të bëjë mirë prindërve. Nëna e ka bartur me vështësi dhe mundime, e ka lindur me vështësi dhe me mundime. Periuda e shtatë zanis dhe periuda e gjithënjes zjasin 30 muaj, thë lathune shahra. Hata i dhe Abela Ghaeshudda, Ka njerëz që kur arrin moshën e pjekurisë ose kur arrin kulmin e pjekurisë të burrisë, menjurisë, që është mosha 40 vjeçare. Hatta edhe belegha ishudda wa balag 40 sanatan qala rabbi awzi'ni anashkur ni'mataka allati an'amta alay. Doktor Mors thot zoti im, "Ma mundso që të të falenderoj ty për mëshirën që më ke bërë." dhe që wa kebo për indrëve të mi, o en amela salihan të ardha, dhe ma mundso që të bëj pun të mira me cila ti e iknachur, o asli hlifi dhurrijeti, ma përmiso, mi përmiso pras pasarsit e mi, mi përmiso fëmijet, mi bëjt të kajrit, të mirë fëmijet, in një tup të u i lejk, unë këthehem me të ubet e këti, o in një him në lë muslimin dhe unë jam prej muslimane, kjo është një prej lutjeve të kuranit, bëjmë një që të bëjmë këtë lutja, sepse në këtë lutja përfshjë dhe lutja për përindrit. Si dhe mos ku njëri u arrinë, moshën dhe më thënë, moshën 20 vjeqare, <coughs> me thënë, sigur se është lutja, rabbi auzirëni enashkura njërëmete kalleti enam të alej, wa ala walidej, wa ena mele salihan të ardah, wa aslihli fi dhërri jeti, inni të bëtu i lejk, wa inni minë al muslimin. Allahu lëtuar kur ka të reguar se qëfar duhet shpenzojmë, se për këtë duhet shpenzojmë, e ka filluar me prejndrit. Ka thënë, ka thënë Allahu lëtuar në Kur'an, jesë elun e ka madha ju në fikhun, kul ma anfektu minë khejrin, felil validejni, felil akrabinja, felil jetama, felil mesakini, felil sabil, o ma te falu minë khejrin, fe inën Allah e bihi alim. Ata të përjesin ty, se qëfar duhet shpenzojmë dhe për këtë duhet shpenzo të hapen, bëjnë mirë me pasuri. Thuaj, pasuritë të këndshme, halal, të ndershme që shpenzoni, shpenzoni për prindërit, për të afërmit, për ietimet, të varfrit dhe për njerëzit e mbetur në rrug. Çdo të mirë që e bëni, Allahu i Lartësuar e di. Atëherë, Allahu i Lartësuar ka filluar me prindërit, që do thotë se prindërit kanë përparësi. Filojmë e prindrit, të shpenzojmë prindrëve, të bëjmë mje prindrëve, e pas taj qanë betet për të tjeret. Nërmare njërë të shpenzojmë për vetë vetën, por në qofë se prindrit janë nevojtarë, ka nevoj për shpenzim, e kemi dhe ty që shpenzojmë dhe për prindrit. Dhe kush nuk shpenzojmë për prindrit, që uhet gjynasharë, që uhet i pa bindu në e prindrëve të ti. Muhammed s.a.ll. ka thë një hadithë, <coughs> gazan ummak wa abak wa ukhtak wa akhak thumma adnak adnak kurshpëtut për shpenzimin që duhet bëj njeriu shpenzimin për njerëzët për njerëzit e afërm ka thën fillimisht filloa me nënën përse kanë nevojat e nënës pastaj për babën motrën vëllain e pastaj për më të afërmin e më të afërmin për njerëzve të fisit Atyre këto ishin disa ajete të Kuranit fisnik, të cilat na porosisin që të sillemi mirë me prindrit. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në shumë hadithe ka folur për vlerën e mirësjelljes me prindrit. Mirëësia me prindrit e çon njeriu në xhenet. Nëse njeriu sillet mirë me prindrit, u bën mirë prindërve u shërben për indrëve, i respekton për indrit, fiton gjennetin. Dhe e kundër tani që se njëri u nuk respekton për indrit, nëse thujen urdrat e për indrëve, nëse të regohat i pap bindrë me për indrit e ti, mërë zemrimin e Allahut, dhe shkonë në zjarë në gjëhenemit e Allahu në ruajt. Muhammed e sallallahu aleyhi vësallem, sikur se trasmeton e buhurere radhi Allahu anhu, ka thënë, rëgjime enfu, رغم انفه رغم انفه قالوا من يا رسول الله صاحب poshtruar qoft i poshtruar qoft i poshtruar qoft قالوا من يرسل الله ثا من ادراك ابويه عند الكبر احدهما او كليهما فلم يدخل الجنه i poshtruar tha qoft i njeri q e i z ose i, i z prindit në moshë të thyer, do të thonë ka moshën e thyer të prindërve. Dhe nuk arrin që të fitoj gjenetin për shkak të mirëbërjes ndaj në tyre. Nëse dikush i ka prindet moshë të thyer dhe nuk arrin të fitojë gjenetin për shkak të mirëbërjes ndaj prindërve, ky njerëz i quhet i poshtruar. Pejgamberi sasum ka bë vulëti kundër atij dhe ka pëlqyer i poshtruar, Allahu e naruaj. Një ndër punët më të mira që mund të bëjë njëriu kur i ka prindërit në moshë të thyer është mirëbërja ndaj tyre, mirësjellja me ta, respekti respekti e prindërve. Shërbimi ndaj prindërve. Në rast se ky njeriu që i ka prindërit në këtë moshë nuk e bën këtë punë dhe për pasojë <coughs> vuan dënimin e zjarrit në xhennemit. Kjo është larg mëshirës së Allahut, kjo është i poshtruar. Nëse njëri e ka këtë mundësi i kajstë madhe, në fitur gjennetin duke e shërbjurë prindrëve në moshtë thyrë dhe nuk e ban, me në vërtet ka humë një mirësi shumë të madhe. Pra një prej fusha vetë ba mirësisë. Një prej mundësive të më dha për të fituar gjennetin është shërbimin në e prindrëve, mirëbërja në e prindrëve, mirësjele e mjë me prindrit. Muhammed S.A.S. sigur se të ka trasmetuar E.S.I.M.A.L.A.R një ditë në gjitet në minë bërë, në gjitet në shkallën e parë, thot amin. Unë gjitë në dhë dhëtën, thot amin. Unë gjitë në të tretën, dhe thot amin. Shokët i thonë, ojë dërgore Allahut, bërën diçka që se ke bëma për para. Në të trija shkallët e minë bërit, kërë në gjitë, thot amin. Muhammed sallallahu aleyhi vësallam, thot amin. Kërë në gjitë, thot amin. Kërë në gjitë, thot amin Kur ngjita në shkallën e parë, më vjen Xhibrili alayhis salam dhe më thotë: "O Muhammed". I poshtruar qoftë një njerëz që dëgjon emrin tën dhe nuk çon selavat për ty. Thash amin. Kur ngjit kur ngjita në shkallën e dytë të minberit, Xhibrili alayhis salam më tha: "Raghima an famrin adrak abawayh" ose ahdhema inda al kibar fela bidkhilahu al janna qult amin kurunjid bra na shkallën e dyt të minberit kurunjid pra na shkallën e dyt të minberit jibril alayhis salam sa iposhtruar qoftë një njerëj që i arrin prindrit në moshë të thyer gjën ose të dy prindrit dhe nuk arrin që t'u bëj atyre ash shërbim sa Me këtë punë fitoj xhenetin. Prindërit nuk bëhen shkak për të që të hyjë në xhenet. Ky njeriu është i privuar, ka humbur një të mirë shumë të madhe, ka humbur një shans shumë të madh, shans që nuk e ka më. Kur ke prindrit, ke një shans shumë të madh për të fituar xhenetin, një mundësi shumë të madhe, dhe shumë njerëz nuk e vlerësojnë. Ka njerëz që pendohen pas vdekjes prindit, thot vallahi kam pas prindrit e pata mundësi që të shërbeja, por nuk ka kam në haku, në thot, e kam thonë haku, e tashmëm humi kjo mundësi e madhe. Dhe ka njës që kanë shërbyrë për indrëve, e mas vdekje se për indrëve, ndjenë për i klimtë madhë, për shumë gjëra se e nda me për indrët, po njëra për tyra është dhe fakti që një mundësi, afrimi të këllahu, undërprej. Një punë e mirë undërprej. Po, gjithësë si, fëmija dhe mas vdek ka mund zizhime vazhduar këtë këtë pun të mirë. Epse lutet për prindrit, jep sada ka për prindrit, bën pun të mire për prindrit, viziton misht të dashrit dhe të afrëmit e prindrëve dhe në këtë mënyrë fiton shpërblim të mahte ka Allahu i lartuar se mirësjelëja ndaj prindrëve, mirëbërja ndaj prindrëve, vazhdojnë dhe pas zekës të tyre si që kemi për të asjaruar nësha Allahu të hana. Kush Shku shërben përindrëve dhe fiton kënajsi në tyre, ka për të fituar kënajsi në Allahot. Dhe kush merë zemrim në përindrëve, do të marë zemrim në Allahot e lërëcuar. Abdullah ibn Amr ibn As, radhi Allahu an, ka të reguar se Muhamedi s.a.w. ka thënë Rida Allahi fi rida lëwalidejnë, wa suhtu Allah fi suhtu lëwalidejnë. Kënajsia e Allahot merët duke kënajsi përindritë dhe zemrimi i Allahut do të bjer mbi njëri që zemron prindërit e tij. Atëherë kush knejtaj prindrit merr knejsinë në Allahut, merr pëlqimin e Allahut. E kush zemron prindrit, ka vërtemalis zemrimin e Allahut. Dhe jona ky hadith është inkurajim që të shërbejmë prindërvë, që të fitojmë knejsinë e tyre, se për rrjedhim fitojmë knejsinë Allahut. Puna anë tjetër është për lajmërim i madh, se kush zemron prindrit, zemron Allahun. Subhanahu wa ta'ala. Mirëstjedhjën dhe i prindrëve ka një shpërblim shumë të mathë. Ndoshta në ndonjë një rasë mund ketë shpërblim dhe matë mathës sa gjihadi në rrugë të Allahu të lartuar. Êshtë një për i punëve matë dashër atë e ka Allahu subhanahu wa ta'ala. Muhamedi sallallahu aleyhi wa sallem është përjetur nga Abdullah bin Mesauda radhiallahu anhu Eju la ameli ahabhu ila Allah Cila është puna me dashër atë e ka Allahu i lartuar Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam sallatu ala waqtihah. Tha namazin në kohën në vetë. Qaale qultu thumme ayju, thash po pas kësa i pune kush është, qale virru alwalidën, tha mirbërjan dhe i prejndërva, tu bëshmi i prejndërva. Qultu thumme ayju, thash po pas kësa i kush është, qale aljihadu fi sëbili Allah, tha jihadi në rukëta Allahu subhanahu wa ta'ala. Njibur, Sikur se ka të të reguar Abdullah ibn Amr ibn Asar radhiallahu anhu, shkon të këmohamedi s.a.ll. dhe i kërkon leje për të marrë pjesë në gjihad, në luft. Kale, a hajjën validak, Muhamedi s.a.ll. i thot, a i ke gjallë për indrit? Kale, naam, sa pojnë qallë i kam. Kale, të fihima fe jahid. Tha, gjihadim bëje duke respektuar për indrime ve xhihad në respekt në respektimin e prindërve. Xhihadi jot është tu shërbesh prindërve, tu bësh mirë prindërve, të, të sillesh mirë me prindrit. Të hadithe kanë shënuar Buhariu dhe Muslimi dhe dy sahihat të tjera. Pra në këtë hadith Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka chua tur mirëbërjen ndaj prindërve, respektimin e prindërve, një performavë të xhihadit. Ky njerëz shkon dhe merr leje për të marrë pjesë në luftë. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e pyeti ai ke prindër gjallë apo? kthehu, respektojë për indërit, gjojë për indërit, e, silu mirë me për indërit, shërbeju për indërve, sepse kjo është gjihadi për ty. Dhe në këtu mënyrë ti marrë, jo vetëm si shpërblimi që i gjihadit, por edhe ma mire se gjihadi në rukëtë Allahu subhën ota. Kjo është kuptimi i hadithet Muhamedi s.a. Si pas një variantit tjetët të këti hadithi, përmendit se Muhamedi s.a. i ka thënë, <coughs> Të e të bëtëgjil e gjëra minë Allah, kale na, kale i rëgjë, fa ahsin suhbetahuma. I tha, a kërkosh problem nga Allahu lërtuar? Po, tha këj. Atërë e tha, këthehu, dhe silu mirë me prindrit. Tërgohu, im shirëshu me prindrit. Bëju mirë prindrëve, Përmendet një hadith tjetër, se vjen i burke Muhammedi s.a.w. dhe i kërkon leje pegamerit për të marrë pjesë në gjihad, për të bohi gjëtë, për të, të shpëngullë, medine. Përgames s.a.w. i tha, a i ke gjaldë për indrit po, tha i, si i lejnë, tha i lasht duke i sharë, tha këthehu, dhe bëjit të qeshën. Gëzoj për indrit, ashtu sikur se i ke hidëruar. Muavjetu Ibn Gjehameh Shkontek Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam Me thot, oj dërgore Allahot Ka mardhur Marrë piesë në luft Por dhe isha që të këshilohen me ty Të marrë mendimin tanë Pekamej sallallahu alaihi wa sallam i tha A e ke gjallënonën? Po tha Pekamej sallallahu alaihi wa sallam i tha Ilzem rijleha Fa innel gjennete themme I tha Shko dhe shërbej nënës. Shko dhe silu mirë me nënën. Sepse gjenetin e kete këmbët e saj. Atere gjeneti është të këmbët e nënës. Shërbesh nënës, ta duash nënën, të rëngosh respekt për nënën. Nëna ka një vend veçantë. Ma dje mirbëria ndaj nënës ka përparësi dhe ndaj mirbërrjes ndaj babës. Të dy prindërit duhet t'i duash, të dy prindërave duhet t'u shërbejmë, duhet të, të silllej mirë me ta, duhet që t'u bëjmë mirë, të çëmë nevojet e tyre, por në mënyrë të veçantë duhet që t'regojmë mirbërie dhe respekt të veçantë ndaj nënës. Pra ndaj Muhammed i sallallahu aleyhi vësallam i ka thënë këti buri, gjenetin e ke te kam vëte nanës. Shrvej nanës, silu mirë me ta. E, do të shkëputënjë për disa momente, do të kthejhemi pasaj në pjesin e dy të këti emisioni, dhe do të vazhdojmë me e, formate mirëbërjes në i përindrëve, me lojete mirësjelis dhe mirëbërjes në i përindrëve, por do të sjelëm dhe një të regimë, të cilin na e ka rëfyrë i dërguaj Allahot Muhammedi sallallahu alaihi vësallam, që fletë për shpërblimën e shpërblim mathë të respektimit të prejndërve. Velhamdë Allahi Rabbila Alemin. Elhamdulillah o salatu o salam ala Rasulillah e mba'at të Dash of Lezer këth, jemi këthyre në pjesën e dytë të këti emisioni dhe do të përmend, dhe më thënë në mënyrë të përmledhur disa prej formave të mirëbërës nda i përindrëve të cilat në fakt dalin nga argumentet e shëriatit, së pari nuk duhet që ti bezdisim përindrit me fjal dhe të mos të regojmë mërzitja apo bezdisje me ta. Dhe ajeti i Kuranit që citova pak më parë në pjesën e dytë të kësaj emisioni tregon qartësisht për këtë gjë. Së dyti, duhet që të tregojmë thjesht si butsi dhe të mos sillemi me kryelartësi para tyre. Së treti, ti falenderojm prindrit. Tu themi fjalë të mira, të vlerësojm angazhimin, kujdesin punën e madhe që kanë bëhë për ne. Së katërti, duhet që të regojmë interesim të veçant për nënën. Duhet që nënën të veçojme me ma shumë mirëbërje sëpse nëna ka një vend të veçant. Së pesti, të bëjmë mirë për indrëve me fjal, me vepra, me dhurata, së gjashti tu japi përparësi prindërave ndaj vetvetes tona ndaj gravet tona dhe ndaj fëmijëve tonë nëse ke diçka ka nevojë prindet ke edhe vetë nevojë për të jepu atë prindërave të ken kë, duhet të kenë përparësi prindrit ke diçka kanë nevojë për të gruaja dhe fëmijët Por kanë edhe prindët nevojë për ta dhe nuk e kanë atë gjë. Tuaj ja hapësh prindërvë. Pra prindrit duhet të kenë përparësi kashi vetëve tona, grave tona dhe fëmijëve tanë. Subhanallahu ka njerëz në kohën tonë që për shembull thon, vërtet prindët kanë nevojë, kanë nevojë për shërbim, kanë nevojë për strehim, kanë nevojë që tu plotësoj nevojat, që shpenzojë për ta, por thot un kam gruan, un kam fëmijët unë kam familjen, unë kam strëhim sa për vete, dhe nuk të interesohet fare për prindrit. Patërshim, këj njeri është i pa bindu në prindrëve. Ne duhet që të javë për parësi prindrëve ta. Dhe në qofë se nuk kemi ku të i strëhojmë prindrit, të i marim aty në familje. Aty në strëhen që kemi. Aty ku kemi vend të strëhuar vetë, për strëhuar për të banuar me gruan dhe me thmijit, aty të jetojnë dhe prindrit ta krenarë dhe të nderuarë. E shtata, të kujdesi për përindrit, sidomos në moshtë thyër, dhe përpishemi që të fusim gzimin në zemër, të, thë, të themi aty e fjarë të amla, të ndjejemi të kënashëm e përindrit, të shprejim kënajsi, të regojmë se ne e kemi kënajsi të madhe që u kemi pranë. E teta, të shpenzojnë shpenzojnë për prindërit kur kanë nevojë, se mbase prindërit janë të pasur, nuk kanë nevojë për shpenzim. Po, mo kanë nevojë për respekt, kanë nevojë për mirësjellje, kanë nevojë për shërbim, kanë nevojë për fjalë të mira. Kanë nevojë që të qëndrosh pranë tyre. Nëse kur kanë nevojë për shpenzim dhe ke mundësi të shpenzosh për ta, e ke detyrë që të mshpenzuar për prindërit. Kur vien puna produktiv, apo për të ndërmarrë një punë, larg vendet ku banojnë prindërit. Duhet që të marrësh lejen e tyre para se të me ikë. Dhe nëse ata nuk lejojnë me me udhthun në një vend tjetër, duhet që të qëndrosh aty pranë prindërve. Të bësh lutje për prindër sa më shumë. Dhe do të amyudh, ta mbyllin Insha Allahu Teala me një tregim mjaft të rëndësishëm. Abdullah ibn Umar Radiyallahu an treguar se Muhamedi Sallallahu Alejhi dhe Selam ka thanë tre veta prej benu Israelve nise në një oddhëtim. Por i zën nata pran një shpele dhe hyjnë e strehojnë në këtë shpele. Zënë një shtrëngat, në fakt, nërkohështë i këta pajecin, dhe futën strehojnë në shpele. Ndërkash, shpele ishte në grykën e një mali. Roshqet një shkëmb dhe u blokon grykën e shpele. Nuk mund është që ta largonin shkëmbin nga gryka e shpele. Në shpele se shkambi ishe shumë i mathë. Dhe i drejtohen njërë tjetër e thonë nuk mund të ju shpëtoj nga kjo që u karën, nuk mund dhe një që të dilni nga kjo vend vetëse, duke ju lutur Allahot rërcuar me punët më të mjërë që këni bërë, se cili letë përmend punën më të mjërë që ka bo për Allahon, që ka bo me sinceritet për Allahon. Këta ishin tre veta dhe se cili për ty e do të përmende punë më të mjë që kështë bërë. I pari, kujton respektin e mas që të regonde për përindrit e ti. Thot, o zot, kër i kisha përindrit të thyër në mosh, gjithë një e kisha bërë regullë që fillim ishtë të jepi atyre për të pyrë, Më lë të qumshin e baktive, u jepte për të spirr prindërave, edhe pastaj i jepte fëmijëve, gruas dhe shërbëtorve. Por sot një natë largova shumë me baktitë dhe u ktheva në shtëpi. Mbasi kisheron errësira. Bola qumshin për prindërit dhe shkoi për të dhënë qumë siç e kisha bër zakon, që tu jepi atyre përpara, pastaj fëmijëve por thot përindrit i gjeta në gjumë. Nga njëra nuk për pëlqenjën dhe që ti shqetsoja dhe ti zjoja nga gjumë, por nga anë atjetër nuk doshe që tu jepja për të pijer fëmive dhe njërës e tjetë familjes para përindrëve, se nuk doshe të atëtyja regullin në respektin dhe përindrëve. Thotë dhe vazhdoja këshu thotë me enën e qumshit ndorë, nëndërkohë që duke pritur që të zjohën përindrit, nëndërkohë që për qumësh të këmbët e mija. Dhejri sa thot, agojë më njëzëi. O Allah, në qovë sa unë këtë punë të mirë, respektin dhe i prinderve, e kam ba për ty, lërgoj e këtë shkambë. Dhe në faktë, Allah hule të u e levizi shkambin, e vlerësoj punë në këtë njëri ju. Dhe jash përblehu, e levizi disi shkambin, por për sëri nuk mundën që të dilnin Pastaj edhe të dy tjerë të bën lutje Allahut Ël-Lahut secili për vendin punën e mirë që kishte bër, dhe Allahu Ël-Lahut e hoqë shkëmbin dhe dolën duke ecur nga gryka e shpellës. Ky hadith tregon e para një se çfarë gradë të lartë ka arritur ky njeri në respekt ndaj prindërve. Ka bën, do ta treguar një ulli respektin e prindërve që rrallë njëri e tregon. Pejgamberi ka, ka respektuar në këtë mënyrë prindërit e tyra e pastaj Ndo është afare pak njërës. Tu ja për shpërparësi prindrëve edhe në këtë mënyrë, dhe i në këtë masë. Kjo është me të vërtetish ka rralt, po është, madrështo, është madrështore, ka një vlerë shumë madhe. E dyta, Allahu nërëqur ja shpër, përshpërblehu këti njëri për respektin e masë që kishe të regua për prindrit e ti dhe e shpëtoj në situatat të të vështira. Kushe respekton prindrit, për h Allahu i Lartuar ka për ta shpëtuar nga vështirësitë dhe vjen momenti kur është në vështirësi, po Allahu i Lartuar e shpëton për shkak të kurës vetme që ka bër, sidomos respekti ndaj prindërve. Nga ana tjetër, kush ka braktisur prindrit, kush është treguar i pabindur ndaj prindërve, ndoshta mund të vinë momente vujitjes, i, i vështirësisë, lutet, por Allahu i Lartuar e dënon. Allahu nuk e shpëton nga vështirësia sepse ai nuk është treguar mirnjohës ndaj prindërve të tij. اللهم صل اللهم ارزق <تصفيق> شديد البشمه كتو شدي وع الحمد لله رب العالمين